Моя душа враз заколотилася в тілі ще гірше, ніж від свяченої води. Раптом із рота моєї жінки випхав свою голову Люципер, тоді плечі, а далі і взагалі скинув в бранко Катерини собі під ноги. «Бувай!» Він махнув мені на прощання, посміхнувся. «То це був весь частий?» «Прокляття! Це все, що я зміг із себе виригнути!» «Та не булькай уже! Зараз ми вкоротимо твою муку, мови мені, сірко!» Пістоль був уже заряджений, він звів курок, узяв мене за чуприну, а пістоля з розгону встромив у рот, вибиваючи зуби. Тоді бахнув постріл. Моя душа вилетіла з тіла, Та у святій воді тут же загорілася. Мучився недовго. Лише бах і все. Сірко перехрестився, Пішов із води назад на берег. Ви зраділи, чи не так? Веселяться ваші душі, Радіють, що позбавилися мене своєї недолі. Тільки ваша недоля у вашому горлі, Куди вливається грілка, І звідки виходять слова неправди. А ще в голові, Де ви затіваєте зло проти свого ближнього. Та найбільша ваша недоля ваші старшини, Такі як я, Завжди будуть крутитися біля них, спокушати на гріх, пропонуючи гроші, розкіш, славу та гетьманську булаву. Ви також добрі, не молитеся, лінуєтеся піти до церкви, лихословите, брешете, крадете і лягаєте в чуже ліжко. І все п'єте, п'єте. «Знайте, коли ви все це робите, ми завжди стоїмо коло вас. В той час ви, мої друзі, брати. Адже вам подобається зі мною дружити, правда? Вам зі мною краще, ніж із ним, чи не так? Знаю, поміж вас усе були такі, як декілька героїв моєї розповіді, що не поклонилися мені, не стали на шлях спокуси. Це, мужі праведні, їх мало. Та все ж вони є і були. Вірю своєю частиною людської душі, що ви будете надалі на них рівнятися. На боргуна, іскру, немирича, сірка Виговського. Я остаточно не помер тоді. Нараз прокинувся серед пекла, Сатана стояв наді мною. Якого святого гукнув я, Побачивши, що знову живий. Мовчи і не матюкайся. Лаятися в моєму домі не можна. Лише відповідай. Хочеш знову бути живим? Мені здавалося, що я тисячоліттями провалявся в чорній безодній. Повірте, там дуже нудно. Тепер же я був душею малого хлоп'яти. Як це зробив господар, я поки що не знав, однак мовив. Краще жити. Тоді я дарую тобі друге життя. Ти ж послужиш мені вірно. І забудемо всі образи. Скажи, дияволе, як ти зробив це? Як ти відродив мою душу? Це не твоя душа. Сірко навічно відправив її в безодню. Це душа твого сина. Ти відродився в ньому. Мій син живий? Микита відніс його до лісу. Звірі з'їли, дитяче тільце, однак душу я зберіг. Хоч все стало зрозуміло, нараз я запитав ти дав пекальне слово. Що не будеш мене чіпати, чинити зломані, як ти посмів слово своє переступити? Хіба ж я тебе посилав до сірка? навпаки, стримував устами Катерини. Казав, сховаймося, ти не послухав, сам собі винен. Не за це говорю, розізлився я. Навіщо погубив Катерину? Вона сама погубила, а ти ж штовхнув її на погубу. Жінка втопилася в річці тоді, як ви троє пішли до лісу, щоби переступити пекельну браму. Тоді я і вселився у її бранку. І то зі мною ти жив, а не з нею. Біля мене ти скуштував, що таке людяність. Ти навчився любити, і та любов вибілила твою чорну душу. Я геть заплутався. Навіщо тобі того? Ти ж Люцифер. Це через твою надмірну популярність». Найвищу нагороду в пеклі має той, хто здатен загубити козацький край, хто занапастить святу Христом улюблену українську землю. Пекло почало тебе поважати більше, ніж мене. Тому я й хотів тебе залишити на землі людиною. Значить ти переступив, таки своє слово пекельне наїжався я». Ніколи того не робив. Я подбав про тебе, зараз ти тут, а не в чорній безодні поміж раєм та пеклом. Укладемо угоду. Ти робиш свою роботу і не бунтуєш пекло проти мене. А я даю тобі нове життя. Я мить подумав і згодився. Я буду добре виконувати свою роботу, однак іскорка з людської душі завжди буде зі мною. Пояснення деяких слів та власних назв. Вінниця, Берестечко, Батіг, Монастирище, Умань, Місця битв – які відбулися в ході визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Волость – так іноді запорожці називали українські землі. Данило Нечай – рік народження невідомий, помер у 1651 році. Військовий діяч – Полковник Братславський з 1648 року відзначився у багатьох боях визвольної війни у 1651 році, керував південно-західним відтинком фронту, загинув у бою в містечку Красному, оспіваний в народних піснях як герой. Дзядек, дідусь польською, едукований. Учений, освічений. Жванець – селище, поблизу якого відбулася битва військ Богдана Хмельницького та Кримського хана проти польської армії в 1653 році. Хан уклав договір із поляками, за це польський король Ян Казимир дозволив йому брати ясир з українських земель. Жовті води Перша битва Визвольної війни, яка завершилася цілковитим розгромом польської армії. 1648 рік. Іван Золотаренко. Рік народження невідомий помер в 1656 році. Ніжинський полковник 1650-1653 роки. Наказний гетьман висланий до Білорусі, де завів козацький лад. Загинув при облозі Старого Бихова. КАРМАЗИН старовинне, дороге, темно-червоне сукно, одяг із цього сукна. Кумейки – буровиця. Місця битв, що відбувалися в ході козацького повстання під проводом Павла Павлюка – Проти Польщі в 1637 році у цих битвах повстанці зазнали тяжкої поразки. Майонтак, маєток, польська, очаків. Турецька фортеця на Дніпровому лимані, однією з функцій якої було недопущення запорожців до моря.